فی شراب پاو بو کی پوکی وې لږه کې سال یا پوکی ورکې عربي سید الخدری رضی الله عنه ان نبی صلى الله عليه وسلم نهامه نکړي ان, آن نفخ فی الشراب د پوکی والون پوکی والون پا سکاک پشکی فقال رجل يوسدي القاضي اغا حسنه اراها في اناء چوينيه په لوحيك يا اورا ونه مز په لوحيك قال احرقها اوبت ويكا ثिलेم ورسر ثويشي پوکمو قاله انې لاروه من نفسوا د دن د په یوسا مړیګم نه قاله د اللهبيبي بی ف القه لې کووه پیاله دن په د غورکنین فيکه د خولی نهدي بار ساالله بیا وړې خلک کې د که نه هر ګډ سره پوکې دی او د پوکی نبي عليه اخلاص ہے سورہ سورہ مخالفتنا الکل لکھساب ورو لاوکری ته دې مسکه کنا ځنې وخت چاته دي پر غوړه غوړه ترکاری خانه ده پکه ولا ورکای او ورته په پوکې ده ریکای وینها عن النفخ في الشراب وان ابن عباس روحه ترمذی وقاله حدیث حسن صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نہا منہ کڑی ایو تنفس فلنا چه سا دی واغستے شی پلوغه کی او بو یا دبل سکلو شی دی نیوله اسا پکېاله او یونفخ فی یعرف کی پک هو الی رواه الترميزي وقال هديث حسن سيء